Det är 099 510 10 och apropå skolskjutningen i Tyskland, vad ligger bakom? För mycket vapen som förvaras för slarvigt, för mycket spelvåld eller rent av för mycket hårdrock? Ring till P1 099 510 10. Först ute är Anders Ekman i Ljungkile. God, God morgon. God morgon. Vad tycker du? Ja, jag tycker att man bör kolla vad de här killarna har gjort. Vad man har lyssnat på för någonting. Vad menar du då lyssnat jag på? Jag menar lyssnat på vilken musik de har lyssnat på. För musik är inte neutralt. Ta till exempel om du går på ett varuhus så har du någon sån här stråkmusik som klingar i bakgrunden för att du ska handla mer. Och jag tror att lyssnar man på exempelvis tung hårdrock så påverkas det av det hur då menar du? Ja, det är, i hårdrock man kan lägga in sådana nära dolda budskap att det liksom ja, man lägger in saker som inte hörs när man pratar eller när man lyssnar på det eh, direkt men skulle man spela det baklänges så hör man hör man det, där, va? Fast det, måste det... Vara ju, Då måste man vara ganska intelligent om man ska kunna av och ta åt sig bak, bak, vad heter det? Bak, kan inte säga det baklänges ljud och ja, agera efter det. Så att i och för säga. Men... Men, men tekniken finns och det görs på en del mm. sådana skivor. Så jag, jag tror att det skulle vara intressant att veta vad de där har lyssnat på. Men tänker du att det skulle kunna vara någon slags omedveten påverkan då, mm. ungefär som när man shoppar? För då går man ja. ju inte runt och tänker att ja, nu spelar de där mer jamsiga stråkarna och för att jag ska handla mer och så handlar jag mer. Utan ja, det är ju väldigt omedveten det det... In, inflytande. det menar jag. Så det borde man helt enkelt undersöka eller ska man rent av stoppa den där skramliga äh, hårdrocken råka jag tror inte att alla som lyssnar på hårdrock blir galna och skjuter er sina kompisar. Det, det tror jag inte. Men att det, det kan påverka en. Och, och i, i, när man är i fel läge så kan det få fel konsekvenser. Okej, tack Anders Ekman. Mm. Tack så mycket. tack. Jaber Abubaker, Järfälla, Stockholmsrakten. Hejsan. Ja, hejsan. God morgon, Pia. God morgon, Jaber. <skratt> Vad tycker du? Uh, alltså det... Uh, jag vet inte... Uh, jag är ingen först som pratar om det här med hårdrock. jag vet inte om det. Men jag tänker inte man ska liksom försöka liksom förenkla bilden liksom av det här. Det, jag tror inte det handlar bara om en faktor det här är så alltså ett gett stort problem. Och eh, där finns det liksom en massvis eh, bakomliggande faktorer faktiskt som bidrar till det här. Eh, jag, jag kan faktiskt nämna några faktorer här. Jag pratar mm. exempel det med frånvarande föräldrar. Det är föräldrar faktiskt som har största ansvaret för sina barn. Och eh, föräldrar, alltså de måste vara med sina barn ofta. Men hur då och, till exempel, säg något exempel när du tycker att föräldrar kanske sviker och borde vara med mer. Ja, alltså man kan man kan nämna det här att föräldrarna alltså, är inte med så ofta med sina, föräldrar, med sina, med sina barn. De, de, är, de är de är ute och de är kanske. Uh, say, alltså de är ute och jobbar liksom ganska ofta och, och, och, och de har inte tid liksom med sina barn när, när de kommer från skolan. De ska liksom reflektera lite, grann om vad som har hänt under dagen, vad ska, vad ska, vad ska de göra och sådär. Alltså det, jag, jag tror att det behövs att de behövs vara lite mer aktiva med sina barn. Alltså det, det handlar inte bara om att man ska vara. Så att sina barn och lämnade dem mm. bara på gatan. Mm. Okay. Och sen tror jag också, som är en lika viktig faktor, det är det här med, med att vapen har blivit lite mer tillgängliga faktiskt. Mm. Eh, ja, jag kan jag kan nämna ett exempel där från uh, USA till exempel. Där är uh, Bill Clinton-administrationen som försökte uh, stoppa uh, vapenhandeln och så blev det liksom stopp i kongressen. Och det och det, ser vi liksom, att det hänger mycket på politikerna. Det är politikerna som måste liksom se till det här som ett stort problem. Mm. De måste du vad... liksom begränsa eh, vapen vapeninnehavet liksom, på, mm. på något vis. Det funkar ja. inte på det här sättet. Liksom. Jag ber, Ann Björkheim eh, mejlar till Ring P1. Jag anser att alla vapenlagar i alla länder borde stramas åt kolossalt. Hur roligt den är med prickskytte, eljakt etc. Måste skytteklubbar... Och, och jägare tvingas att komma ihåg att varenda patron i vartenda vapen kan innebära döden för en medmänniska. Nu säger man att pappan där i Tyskland i sovrummet hade en Beretta med oh. 200 patroner. Och om en ap apotekare hade låtit 200 dödliga morfindoser ligga lösa hemma i sovrummet, vad hade man sagt då? Skriver han Björk hem i Simrishamn till ringp 1 SR.se. Hon är inne på samma spår som du. Alltså, det, det är politikernas roll faktiskt. Det, det, det här är alltså deras uppgift liksom att, att, att, begränsa, att begränsa vilka vilka som ska vilka som, vilka som ska inneha liksom vapen och, och på vilka grunder. Alltså det måste finnas äh, hårda restriktioner faktiskt för det här. Okej. Okay. Och äh, inte minst alltså en annan, annan faktor som är lika viktig också, det här som alltså är svaga nätverket för ungdomarna. De, de, de saknade det här liksom med anhöriga och kompisar. Det här, den här pojken som alltså jag vet inte, det var i Tyskland eller i Finland förra året. När mamman tyckte att han hade, att han saknade kompisar och kamrater och det var därför liksom han tilltog det här med vapen och sådär. Jag tycker det här är jätteviktigt med nätverket. Man måste liksom, föräldrar måste vara också aktiva på det här sättet att engagera barnen. Försöka skapa andra nätverk också med sina anhöriga och sina kompisar. Mm. För det blir liksom tryggt för pojken och förstärka liksom självförtroendet. Jag tycker att det här är jätteviktigt. Jag, hoppas, ja, vi, jag, jag hoppas, hoppas också att du kan inspirera några. I alla fall det, det, mig. Hoppas, ja. jag, jag hoppas verkligen att jag inspirerar politikerna. För det, det, det, det, ligger, det, det ligger på deras axlar faktiskt. De, de måste agera. Och, och, och även vi vanliga dödliga vuxna behöver väl också bry oss mer om både varandra och kanske inte minst om unga personer. Absolut, det är ett samspel, absolut. Mm. Tack för att du ringde. Tack själv, bravlig helg för dig. Det är samma, jag börjar Nej. bevaka i Järfälla och eh, apropå detta så har Barbro mejlat till Ringp. P1 så här, så här sa ett av mina plusbarn när vi åkte förbi en kyrkogård och jag sa att där låg våra döda släktingar. Då sa barnet vem sköt dem? Hela denna våldsromantik är ju helt sjuk, konstaterar Barbro Mänzer i Rönninge. Och på Ring P1 forum så pågår en diskussion apropå och i kölvattnet av denna skolskjutning i Tyskland. Och där skriver signaturen Verklighetsmänniskan... Att man ser hur en ensam 17-åring med hjälp av vapen kan orsaka en katastrof. Med samma vapen styr makthavarna hela vår värld. Man får både inkomster och arbete av vapenindustrin. P.S. Människan är ett konstigt djur på vår planet. Skriver Verklighetsmänniskan på Ringpets forum Där kan du också delta. Det är adressen är sr.se-p1-ring-p1. Nu börjar även regeringens politik drabba skolan. Skulle inte skolan förbättras avsevärt enligt skolminister Björklund? Hur kan skolan förbättras när lärare får sägas upp på grund av att kommuner inte får statsbidrag? Sitter Björklund numera bland de andra i alliansen på åskåda plats? Vad gäller vård, skola och omsorg? Gretchen Meyer. I Ring P1. Och nu Gunilla Eriksson, Hesselby. Hej. Hej. Jag skulle vilja ta upp det här med pensionerna som nu ska sänkas. Yes. Och då blir det ungefär 11 000 kvar i månaden och hyra 8 000 sen i de övriga räkningarna som också ingår. Men det här med barnbidraget, det kan vara behovsprövat som de har gjort i Danmark- så att de som har höga löner bör kan försörja sina barn själv. Okej, okay, så du menar istället för att sänka pensionerna till äldre så ska man behovspröva barnbidraget och spara pengar där istället? Ja, alltså det ska inte vara så att det hela tiden är vi pensionärer som ska betala allting. För jag menar, vi hade ju inte så höga löner när vi arbetade. Mm. Och jag har ju arbetat sedan jag var 12 år. Oh my god. Ja. Och, och så var man ju, det var ju andra tider då, och det var ju inte så. Utan vi fick ju försörja mycket våra barn själv. Men nu sa ju Fredrik Reinfeldt bara igår att nu är det otroligt tuffa tider och ingen kan slippa att vara med så att säga. Alla måste ja, påverkas de av detta, själva, även pensionärerna. Då ska de ju själva också vara med och sänka sina löner. Du tänker på regeringen och andra makthavare ja, eller? Alla de här cheferna som får två miljoner i lönekning och alltihopa, Det, det man ska ju inte slå på dem som redan ligger. Och de här som styr nu, alltså de lever ju i en annan värld. De vet ju inte hur folk har det. Men, men hur mycket kommer din pension att sänkas? Har du en kläm på det? Ja, det, det kommer ju att sänkas. Jag har ju nu 11 000 i månaden eftersom jag har jobbat halvtid var teman och skött mina barn. Och det så fick så hur mycket mindre pengar kommer du ha i var, varje månad? Ja, det blir ungefär 1 000 kronor. Mindre i inäven alltså? Ja, ja, det är ju det som är inäven, ja. Mm. Hur ska du göra då då? Ja, säg det. Från, från när blir det så här? Ja, jag har inte haft så mer än liksom, i det här i alla fall. Men nu har jag ju också min man. Nu. Men vi har ju inte, det blir ju inte mer i alla fall. För först när man är gift så får man ta dem i 500 kronor av ändå, kvinnorna. För mm -hmm. säkerhetskassan. Så det är ju tusen kronor då. Och så ska de dra 500 nu igen. Mm. Och de har ju inte höjt. Men, men vad, vad tror du att du ska liksom laga mer mat själv? Eller ja, sy och nu. lappa och laga kläder? Jag lagar all min mat själv. Ja. Jag laga husmanskost. Och så att det, det maten den... den kläder, resor? Ja, det, det, nej, det kan man inte. Vi kan ju liksom inte åka någonstans. Så att det, det är är det, och har man... åkt ingenstans redan innan sänkningen, så att säga. Nej, det har ju inte blivit så man gick i... Det räcker ju inte. Mm. Okej. Okay. Det, det var bra det, att du ringde och... och... det är många sådana som har det så här, liksom. De kan inte ha och hämta ut sina mediciner och ingenting. Så att, det är många pensionärer som till och med äter kattmat, så att... Känner du någon pensionär som äter kattmat? Ja, det gör jag för att jag har jobbat inom åren. Så det eh, många som berättar det. Men nek, ursäkta om jag... Det kanske är lite fräckt att fråga, men är kattmat verkligen billigt? Det verkar jättedyrt. Ja, men det finns ju burkar som de säljer ut. Men hon sa det. Mm. Så då får hon all näring i sig. Ja, det var mitt svar att hon sa. Mm. Gunilla Eriksson Hesseby. Ja, tack för tack. att du ringde. Tack, tack. Hej. hej. Och apropå mediciner så har vi nu med oss Dorotea Atterstål i Kopparberg- Hallå Dorotea Ja, hallå, hallå Hej, hej Ja, god morgon God morgon Du funderar på apoteket De är fun Ja, förstår du Jag hör till en grupp människor som är kroniskt sjuka va? På olika sätt Och då måste jag Jag är tvungen att äta medicin livet ut Visa medicin Och det är med tiden, det är ganska många. Mm. Och en del mediciner måste man ta oftare. Och en del vid behov. Och en del det är salvor, som också skulle vara till och från. Va? Och mediciner och så där så måste ta dagligen va? Mm. flera gånger om. Och, och så här hade förut, jag tyckte det var jättebra faktiskt från apoteket att nu behövde man inte Åka till läkare för utskrivning av mediciner gång på gång när de är slut, va? Okej, okay, läkaren nu, skickade receptet direkt till apoteket. Ringer, och det är jättebra, tyckte mm. jag, va? Mm. Och då tycker jag fortfarande. Och jag tänkte, nu hade apoteket kommit faktiskt med en snille blixtvedo med lossning av recepterna, va? Då tänkte jag, nu när jag gick första gången och tog på det där, datautskrivna eh, mediciner, va? Och då fick jag massa lister på det. Du, vilka mediciner jag ska ta och allting. Va? Och frit, och Freud. Då tyckte jag det var bra. Men nästa gång jag gick. Då tänkte jag. Då prykar de av bara på de listor jag hade fått. Va? Mm. Att jag hade fått den en gång. Eller någonting. De kan kanske stämpla. Eller någonting. De kan komma på vad som helst. Eller skriva bara sina initialer. Nähe. Då fick jag igen utdrag av de mediciner. Flera sidor. Sådana A4-ark. Väldigt fint kvalitet på papper och sådär. Jo, nästa gång jag behöver bara en medicin av dem som det tagit slut. Va? Som jag säger vid behov eller inte ja. vid behov och sådär. Jag Jaha. Då, tog jag den medicin, då fick jag flera sidor i en utdrag av de mediciner som de, de är inestående hos dem. Så du får massor med utskrifter massa, så fort du ställer, sätter din foten faktiskt. på apoteket som du inte kan hålla reda på riktigt. Liksom, ja, och du då, vet eller? saken har att jag är uppväxt faktiskt i Polen. Och det var knappa förhållande. Och även om jag hade en anhörig som jobbade i pappersbruk va. Men vi var, vi barn, vi hade lärt sig att hantera med papper med mycket vårdnad va. När vi fick någonting någon gång som maskiner hade slängt ut. Så det gick inte att sälja på fabriken va. Då fick vi den i skolor eller någonting. Eller vi fick rita hemma eller något va? Vi hade gjort någonting av den papper. Men nu, jag tänkte... När man tar mediciner för flera tusen kronor varje gång, då måste man betala plastpåsen en krona åt dem. Och dessutom går det inte Men att Då måste använda... du köpa påse för att bära hem alla dina jo, listor, och det låter det, det som. Och det är pinsamt att återanvända den, du får det, det stor skylt, precis som man springer med sin medicin i, affär, i affärer, va? Ja, då är, då är det slåseri. Ja. Alltså, för man säger att det är ju monopol. Det är inte bara mjälklighet de håller på. Man vet ju att de tjänar stora pengar på skronisk sjuka. Ja. Det vet man det spelar ingen roll vad de skiljer på: att det forskning kostar och allting. Va? Men, ska, men, men du, Dorothea, ska vi liksom. Är, är det så att, vad är ditt uppmaning till apoteken? Helt ja, jag, blir bara, jag blir bara så irriterad för det är jag menar ibland, man vet inte om de tänker, använder hjärna eller någonting jag menar det är inte personligt, jag älskar dem på apoteket och det är inte de förmodligen kommit på den vad de fick uppifrån den till, ja. så de måste förhålla sig till det va? så det, de är underbara här på apoteket men, men, men färre, färre och kortare listor är det, liksom ja, men, men, det, det får nu har jag en bunt på bara sex månader eller åtta, en bunt och varje gång jag skulle titta på någonting då måste jag läsa Varenda blad får jag se nervade daterat, var, om det närmar sig frikort, om det är någonting. Det skulle vara så enkelt att om de hade tagit de lister första gången vid första uttag det är bara göra det förbaskade stämpel som det går inte att förfalska eller någonting och bara pricka in bara. För jag menar det, då står de. Tio minuter, 15 minuter och väntar till jag spottar ut mina kopior. Ja men jag, men jag får inte i ryggen, jag bara tittar på dem och då står jag och stampar va? Ja. Ja, men, det, det, Du roterar, om apoteket vänt, ringer till oss, ja, då får lite. de ditt telefonnummer. Så ja. kan du tipsa dem ja, ja. om hur, hur man vänt, kan göra på ett annat du, sätt med listor och stämplar. Och vänta eller? lite, en sekund. Du vet, jag känner människor faktiskt som har sina företag. På kosten, alltså eller på, på slutet på uh, året, uh, årslutet va, då tar de sina företagspapper och gör de i bakom huset. Flera hundra kilo papper, vi, då får de det rädda att de ska kanske, någon kanske kommer på idé att snaka i deras papper när de åter, återlämnar va, vem skulle det vara, jag vet inte va Inte apoteket? Jag visst Jag menar, kan de inte dumpa det utanför apoteket eller någonting så de kan tillvara på den papper själva Dorot Heter står Tack så jo, mycket! Tack. <laughs> hej då! Jo, tack. Hej, tack, hej! Nu ska du ringa P1 eh, till Mora, Anders Karlsson. Hallå där! Tjena, tjena! Tjena, tjena! <laughs> Vad ro, roligt hon som pratade innan. Jo, det, var, det blev liksom verkligen tragikomiskt med ja. alla happer. Ja. Vad ja. har du på hjärtat? Nej, jag, jag lyssnar mycket på den här skoldebatten. Och, eh, ja, jag skickade in ett litet inlägg Kort, kortfattat igår- det är oftast gnäll som jag tycker då, i svenska skolsystemet. Det är för stora klasser och det är för lite pengar. Får vi bara mer pengar så kommer det att bli bra då kan klasserna bli mindre. Men, men jag har en styrson som just nu de bor i Kina. Och där är klasserna både 40 och ibland 50 elever och det funkar hur bra som helst. Mm -hmm. På och, vilket sätt funkar det där då? Ja, där, min, min lilla konklusion är att, att där har man inte tagit bort det här att läraren kan vara sträng, skicka ut, jag vet inte om de hör filar, men, men här har barnen blivit på något vis heliga, de får bete sig hur som helst och man tar aldrig tag i dem. Det finns ingen respekt för lärare här. Men, men, men, men, men det är ordning och reda höll jag på att säga, i skolan i Kina alltså, som ja, du uppfattar det? Som jag uppfattar, jag har, har även en, en kompis en svensk som har flyttat till Kina och jobbar som lärare. Han, han har haft precis samma, samma. Han är chockad när han kommer dit att de, de, de är så uppmärksamma eleverna, de lyssnar De de respekterar. Men är det så himla bra om man liksom skrämmer respekt i barnen? Om, om de är typ rädda hela tiden att de ska bli utvisade ur klassrummet eller kanske som du var inne på få en örfil? <laughs> Nej, alltså, men, men vad jag menar, det att man har monterat ner den här eh, nu menar jag inte att man ska ha någon sån här lärare som, som skräck, skräckexemplen var för man fick lägga fram fingrarna och så fick man slag med, med pekpinnen men det, det, finns, det finns en, en, en respekt för, för äldre människor i Kina och, och det yttrar sig även i skolan. Man lyssnar på äldre när de pratar, inte för att de kan slå en men, men bara för att de är äldre. Och hur skulle Om du får bara säga ett enda sätt, alltså jag förstår att det finns 300 000 men säg ett sätt <här> som, som eh, Sverige eller du och jag som vuxna i Sverige skulle kunna göra för att unga får mer respekt för äldre här. Nu var du knepig. Eller hur? <laughs> Nej, men alltså det, det, jag tycker att någonstans måste man börja tänka framåt. Eh, mera hur vill vi att skolan ska vara i framtiden? Och inte hur har det varit förut. Okej, okay. ja. Mm. Det var bra. Vi tänk ja. Det var inte så dumt. Du fann det ju. Ja. Fast jag var så knepig Visst, Det är bara bra, vi tänker mera framåt Hur ska skolan vara imorgon? Tack, Anders Karlsson Tack själv i hej. hej då, hej Rudolfs, eh, Rudolf Silén Växjö, hallå där Hallå, ja Hej, Silén heter hej. du det? Ja, det heter jag Ja, den en chef en gång som hette det, hon kallar vi alltid för Sillen Har de kallat dig också det? Ja, ja. Nej, det har de inte gjort Nej, då gör vi inte det, huvud ja. Vad vill du prata om? Eh, jo, det gäller lågkonjunkturen och eh, vad vi kan göra för att eh, häva lågkonjunkturen. Ja. Har... Och lite om vet... mekanismerna bakom. Vet du vad vi kan göra för att häva den? Eh, ja, jag tror det. Okej. Okay. För det första måste man ju då fundera på vad beror egentligen lågkonjunkturen på? Om man tittar tillbaka sex månader någon gång i augusti förra året här, då var det ju faktiskt högkonjunktur här. Och om vi då funderar på. Eh, att vi har ju exakt samma mängd varor, insatsvaror idag. Vi har tillgång till energi, arbetskraft, till och med penningmängden är faktiskt den samma. Mm. Även att penningflödet har stoppats upp. Mm. Och jag vill alltså påstå att konjunkturen drivs inte av någon mystisk extern faktor. Utan drivs av efterfrågan på varor och tjänster. Det vill säga att av oss konsumenter. För om vi konsumerar mindre... Så blir tillverkningsindustrin och tjänstesektorn får naturligtvis mindre att göra. Ja, precis. Men detta hur mycket vi vill konsumera och tycker oss har råd och lust till att konsumera det styrs väl av alltså ganska mycket av tron på ekonomin alltså hur börserna går och, och det här kraschen i USA och, och sådär. Du har ju helt rätt, precis. Där. Jag det är menar att trivkrafterna till loggkonjunktur det den negativa prognosen om framtiden. Konjunkturinstitutet spår till exempel en kraftig nedgång. Ja. Handelsbankens både sex dåliga kvartal arbetslöshet på Precis. 10 Precis. Hur mycket vill man då, för liksom? Ja. Arbetslöshet ska bli 145 000. Det är klart alla blir rädda, huh? drar sig inom sitt skal sparar och väntar med att byta en Volvobil etc. Och det blir ju att det blir ju mindre. Att göra naturligtvis i ja. fabriker och tillverkningsindustrin. Så nu då Rudolf? Det då... accelererande förlopp. Ja, är det accelererande förlopp. Ja, precis. Men så ja. nu, hur ska vi göra istället då? För det var ju ändå det man blev mest jo. nyfiken på när du ringde. Ja. Ja, just det. Jo, jag menar då att det är ju i stort sett kriminellt av auktoriteten att sprida sådana här självuppfyllande prognoser. Eh, utan vad man skulle göra det är att politikerna skulle då eh, ha attitydförändrande påverkan på oss Så att för, folk förstår att det är bara vi som själva som kan påverka konjunkturen. Det hjälper inte att investera i fem miljoner i någon fabrik eller vi vill inte köpa mer för det. Utan man ska tydliggöra det här förhållandet att det är faktiskt vi konsumenter som styr. Om vi vill ha lågkonjunktur då ska vi räntorna köpa istället spara. Vill vi ha en bättre konjunktur med mer arbete. Då måste vi börja köpa. Fast det är väl inte bara vi som styr. Alltså det kan ju inte bara bero på om vi köper ny bil eller mer också En hövre det är det. det. Fast de stora industrierna inte... och, och hur olika länder handlar med varandra och sånt påverkar väl också så att säga. Det är väl inte bara upp till privatkonsumenterna? Jo. menar. Jag. Jo, men det är till syvende och sist är det ju konsumenten som köper en vara. Annars kan även hur mycket pengar den här fabriken har så kan ju inte de komma och göra någonting. Ja. Så vi är längst ut vi vi på snöret, vi så att säga. Ja, Men du, hoppar ja. du? Hur är det med din egen konsumtion? Är du lika liksom pigg nu som du var för ett år sedan? Den. Jag har ökat den. Du har inte av ökat din konsumtion på sistone? Ja, det har jag gjort. För jag att har att inte väntat dra... när jag köper, utan jag har köpt grejer i huset och annat. Va? För att dra ja. ditt strå till stacken, alltså? Eller? Just det. Så jag tycker de som har möjligheter, de ska öka sin konsumtion. Och därigenom så hjälper ju även de som inte har så mycket pengar. Genom att vi får snurr på hjulen och vi rändar den här lågkonjunkturen till högkonjunkturen. Okej. Okay. froppa mera är liksom. Ja. ja. Det är. <laughs> tack, så, tack så mycket. Okej. Okay, Rudolf hey. Silén i Växjö i eh, Ring P1. Och eh, det går ju bra att mejla till oss också. Det har bland andra Tommy Gungnes i Björnkärn gjort- och han kommer i slutet av sitt mejl in på något som knyter an till detta som Rudolf pratade om. Han skriver apropå höjda ersättningar och bonus- bland företrädare för banker och bolagsstyrelser. De ger girigheten ett ansikte och vittnar om fartblindhet och extremt dåligt omdöme, skriver Tommy Gungnes. Den stora frågan som då ger sig självt är, hur ska dessa företagsledare och styrelsefolk med flera kunna övertyga mig om att de inte har samma dåliga omdöme i övriga frågor inom deras yrkesverksamhet? Jag anser att den gina slutsatsen baserad på deras uttalanden klart och tydligt visar att det trots allt går väldigt bra för Sverige. För övrigt förtjänar det att påpekas att dessa personer tydligen inte ens har lätt sig ljuga på ett trovärdigt sätt, skriver Tommy Gungnes i Björn Kärn. Och Apropå ekonomi så skriver mejla Birgitta Lindahl till Ring P1. Snabela, sr.se Birgitta Lindahl skriver att jag känner mig så, det är kanske är ett tema, men jag känner mig så ilsken över den nonchalans och till och med arrogans som de visas mot oss som är vanliga medborgare och helt i bankens våld. Hur kan de bara ha mag Att som SEB nu gör, först går man ut och skryter med att vi tar minst inte ut några bonusar. Sen går det några dagar så ger man sig själv högre lön istället. En nett liten extra summa som lyft, miljoner. Och extra, e lön, 2 miljoner. Elektrolux-chefens lön, 14,2 miljoner. Hur kan man motivera något sånt? Banker går back, Elektrolux går back och ändå anser de att de har gjort jobbet och ska ha mer i lön. Men vi andra vanliga ska av solidaritet hålla inne med löneökningar och till och med sänka våra löner. Och dessutom ska vi genom staten, vilket är vi vara med och hjälpa bankerna när de satsat fel och spelat bort våra pengar. Jag tycker att vi ska bojkotta bankerna. Jag tänker i alla fall ta ut mina pengar och lägga dem i madrassen istället. Det enda vapen vi har är att sluta lita på dem och ta ut pengarna, skriver Brigitta Lindal till Ring P1. Klockan är kvart i tio och nu pratar vi med Per Wenberg i Stockholm. Prassel, prassel. Hallå där. Ja, hallå. Är det Herr Wenberg? Ja, nej, Per Wendman heter jag. Wenman, ja. och. Eh, vad tycker du, Per? Alltså, jag, jag, jag rinner in egentligen bara för att... Ja, ähm, egentligen två, två små korta budskap. Det ena gör det här med den här ähm, så kallade skolskjutningar. Så tror jag att det finns ett uppmärksamhetsproblem här som är lite... Jag kontaktade er tidigare i det här ärendet. Jag ja, kom att, igen. Mm. För att jag tycker att um, jag tror att det är så att de här som gör det här är någonstans vi lever ju en, en tid av uppmärksamhetsideal. Um, så att det, jag tror inte att det jag tror att det är kontraproduktivt att skriva för mycket om det och prata för mycket om det. Men, sen angående vapenlagen och det där som, var, som någon var pratade om tidigare så mm. det är inte jag, jag gör ju mycket så med mina barn då, För att jag har. Jag har ju vapenskåp hemma jag har tänckor uh, och jag har. jag gärna. Jag låter gärna mina barn. Uh, förstå vad ett vapen är för någonting. De, jag låter dem elda för att när man är så vet man vad som händer. Uh, man, man kan ju liksom inte förbjuda tänsttickor. Nej. Nej, och det är ju så att det, Man har ett problem och man säger att man har ett problem med att det brinner i skolan så. Är, så är väl inte det att, egentligen att det finns mycket tändstickor ute. Utan idén är väl att det, de, de som använder tändstickorna vet inte vad som händer. De de, men tror du, att, tror du att elever tuttar eld på skolorna för att de har ett förtaskigt kunskap om tändstickor? Eller liksom ja, finns kanske en... inte just tändstickor men det, det finns någon sån här... Uh, jag tror att det är bra att man vet, vet ungefär vad, vad, vad konsekvenserna av sina handlingar blir. Mm. I alla sammanhang. Och sen om det gäller tändstickor eller om det gäller eh, vapen eller någonting annat. Det är inte... Jag tror inte att det är grundläggande problemet egentligen. Jag tror att det är grundläggande problemet är att um, man, man vill få uppmärksamhet på något sätt. Mm. och då, då kan man använda tändstickor eller någonting annat eller vad som helst. Och, då hjälper ju liksom inte det hjälper inte att, att bota... Att bota jag tar bort alla tändstickor som du sa. Det här med att, med att ta bort tändstickorna, mm. det funkar inte. Mm. Men du, tändstickor tycker jag är ganska lätthanterligt. Men alltså hur pratar du med dina barn om vapen? Med mina barn? Ja, vad säger du liksom om vapen? Har du, jagar du själv eller är det därför du har vapen ja, hemma eller? Ja. Oh, ja, Men vad säger du om liksom vapen och människor och, och får man skjuta Nej, är... tjuvar och sånt där? Förlåt? Ja, får man skjuta tjuvar fick jag frågan här om dagen bara. Nej, det får man ju inte. Varför inte det liksom? Sitter den frågan? Var det var ja, någon... från ett barn <laughs> alltså. Från en fem som är 5 år gammal man ska säga. Nej. Nej, nej. nej när vi diskuterar diskuterade den frågan så så det så förklarade för för en en, en ordentlig genomgång vad var de är inte så gamla mina. Bara jag har tre pojkar de är. Äh, 11, 9 och 4 då. Mm. Och 4-åringen får inte pilla på sakerna. Ja, inte ens i pappas nöjet. Men, de andra får pilla men, på vapnen. Ja, då får de inte, inte själva. Nej, det Men det. Mm. Um, <laughs> <hoppas> jag. <laughs> nej, oh my god, ja. Ops, ops. han heter Per man. <laughs> ja, precis. Nej, jag jag skickar jag en... Piket eller två. Nej, men, nej, men, det, men hur det, pratar de om det? Vad säger du liksom om vapen? Hur, hur närmar ja, du dig det med barnen? Ja. Nej, men vi, alltså vi jag, jag, jag tar med mig barnen ut och så får jag alltså så visar jag hur de fungerar, vad som händer, vad konsekvenserna är liksom var, var, när, när, när vi jagar så, så jag tar med mig, om jag har möjlighet så jag tar jag med mig ett barn ut och jagar Någon gång som går så att de förstår vad det är som liksom själva idén jag för någonting. Och det handlar inte om det handlar inte om jag jagar. Så så jag jag, tycker inte, jag är inte, inte man i en här med någon snygg mössa som går ut. Vad synd. Jag hade börjat fantisera faktiskt. Nej, jag, jag gör det för att jag tycker att det är, för att det är, det är en del av min hushållning. Om det sen jag på vilket, vilket, vilken tradition det är, det vet inte jag. Men det, det är så som jag ser på, på, på jakt. Alltså det, är, det är en del av hushållningen. Och eh, Det vill jag förmedla till mina barn. Och det som, på det sätt som jag ser det på. Och det innebär också... Det är respekt för, för, för naturen och för djuren och allting vad man gör. Och, och med ändertagande av allting, i princip allting. Okej, okay, uh, men så det är ditt knep på något Och de måste också i det i det skedet lära sig att förstå vad det är man har ett vapen till. Och det, jag, jag, Ni vet inte jag är riktigt, men, men jag, jag får en känsla av ibland om att, i, i debatten att man inte... Att... Uh, uh, man inte riktigt förstår de som använder vapen här. Så jag vet, och som gör dumma saker. De har nog tittat för mycket. Jag vet inte om de har nog tittat för mycket på TV. De har, de har inte riktigt kontroll på vad som händer. För att vi människor är ju ganska duktiga på att ta våra konsekvenser egentligen. Vi är ganska skickliga på det. Alltså, okay. vi... men, så, men, men svar på min fråga är egentligen mm. att man liksom tar med att barnen får vara med och elda, får bränna sig på en tändsticka eller på elden och att de får vara med ute i skogen där de då inte ska bränna sig på, på ja, vapen förstås. Man kan bränna sig på plattan hemma i lägenheten, mm. men bara, man vet vad som är var, konsekvenserna Just av allting det. man okay. gör. Så det är en eh, mm. all, allmänmänsklig så här, eh, framåtskridande, tror jag. Jag, jag misstänker det, jag vet mm. inte. Men det, det, det, det, det, det är så som jag ser på saken. Och jag tycker faktiskt att det... Du, äh, vi, jag tror vi, vi... Tack. Är det okej? Okay? Varsågod. Ja. Ska ja. vi säga det nu? Tack. Ja. Adios. Adios. Tack. Hej, hej. Per Wenman i Stockholm. Anton Berg sitter och studsar, tror jag, i en studio i Stockholm. <här> <här> Hoppas jag. Och ja, studsar och väntar. Vad ja. vill du? Jo, jag ska berätta att vi ska sätta fråga barnen här om... Ja, strax efter elva där om någon timme. Eh, och p är vi ju extra på att Fråga barnen nu. Åtta veckor i rad så kommer ni som lyssnar kunna ställa frågor till våra paneler med barn och tonåringar. Så undrar man till exempel om sonen ska få ha mobilen på mitt i natten. Eller om dottern ska få sova över hos sin nya kille. Eller hur en bra mormor ska vara. Eller vad tycker en tonåring om att farfar kommer till skolan. Ja men då ska man höra av sig till våra paneler. Fråga barnen, fråga tonåringarna. Varje fredag fram till maj så finns alltså panelerna här till lyssnarnas tjänst. Varannan fredag är det tonårspanelen. Varannan är det barnpanelen. Och så börjar vi med tonåringarna idag. Då. Och, och redan efter tio här så kan man ringa till vår telefonsluss. Och det numret är 08 24 15 00. Alltså 08 24 15 00. Till slussen till tonårspanelen ifrågabarnen som sänder i P1 om en dryg timme. Just det. Tack så mycket, Anton Berg. Tack. Väl. Tack. Eh, Magnus Rosén i Jönköping. Hallå där. Ja, dag, goddag. goddag, goddag. Bränt, bränt barn skör elden. <gör> Jag fick lära mig av alla när jag var i, i, i ålder så jag kunde förstå. Att, men när jag var fyra i alla fall så slickade jag på en, en järnstång. Bara för att jag ville testa. Det var kallt ute eller? Det var kallt ute ja. Okej. Okay. Ja, men jag tycker de glorifierar så mycket med vapen nu i alla fall. att de, de visar inte konsekvenserna i filmer på tv vad som händer när de blir skjuten av det här. Det är bättre att, och nu vill de ju att, det, det här skidskyttet har blivit så populärt med en massa inkompetenta stallar som varken kan skjuta eller åka skidor som behöver en bajonett egentligen. Ja. Det, det var bättre att de bara till exempelvis Vladimir Putin, den kända jag ska, kan tänka mig nu att ni får ett friskott. skjut på Vladimir Putin och se vad som händer. Ingen missar. Han är också beväpnad då. Då är det lag om ten råbiff kvar av den här mannen som har skjutit på Putin. Mm, nu, nu hänger inte jag med riktigt men det kan vara för att det kan ha med mig att göra. Vad är din liksom poäng? Ja men konsekvenserna av vad man, sk om man skjuter på. Man skjuter på det, när någon beväpnar sig. Och skjuter tillbaka som kan. Där hade Vladimir Putin en livsfarlig. Mm. Okej. Okay. Så vad tycker du att man borde göra? Ja. att De ska ju tillåta bågjakt på djur nu. Det, det är inget roligt. Det höll ju förfäderna på för länge, länge sedan. Det är livsfarligt. Det är svårt. Det är ju ännu värre. De vill ju glorifierisera alla vapen och allting. Att det är så fint och att det är så häftigt. Okej. Så, du, så ska överrätt. man förbjuda vapen helt enkelt istället? Ja, Kanske för ja, att, som du säger, glorifiera. Ska för, vi ska de förbjuda vapen. Rakt av bara. Det är bara rakt av att Hur? förbjuda det. Och jaga är det ju älg och så? Hur ska det gå till då? Ja, men det ska ju bara vara en massa experter som får göra det. Det är ju och... En massa storbönder med starr som är ute i älgjakten och har stora marker Ja, det är det. Jo jag, vet. Okay. jo, jag vet att det är så också. Tack för att du ringde. Tack det så mycket, säkert. Magnus Rosén i Jönköping. Vi har bara ett par minuter kvar och Sven Magnander har en fundering kring apoteken och alla långa lister från apoteken när man är kroniskt sjuk. Hur ska man göra, Sven? Jo, jag tycker att man kan göra som så att man... Sätter sig ner och skriver upp på en lista namnen på de läkemedel man har. Och så ut med den vänstra kolumnen så sätter man en siffra från ett och så många läkemedel man har. Och sen när man går till apoteket och hämtar ut. När man har fått det som ett elektroniskt recept. Så ber man att få receptblanketterna. Och de har man då hemma. Och då sätter man motsvarande nummer på de respektive recept som finns på den här listan. Och så har man riktigt många så sätter man ett klänypa om och så har man mycket lättare att ha koll på det. Och är det så att man behöver hämta ut just recept nummer tre som kanske är ett impugan så tar man med sig det receptet och går till apoteket. Och så har man minimerat det här papperslöseriet. Okej så, okej, så du menar att Dorotea och alla andra borde ha bättre ordning på sina... På, på, men det verkade som hon hade ordning på sina papper. Ja, det kanske men, var klänypan hon... som sattes, fast det låter lite för simpelt. Ja, men, men, men bara, tanken är att om du har kanske en Ja, över åtta, nio stycken olika recept då är det ofta svårt att hålla ordning på det och då är det mycket lättare du får mycket bättre överblick då har du liksom en liten kortlek och så ser du att oj, här är det snart utgången det här receptet så nu får jag hämta ut det det är svårare att ha koll på det tror jag om man har förfälligt massa papper okej okay. Det tack så mycket tack så tack. Sven Magnander ringde till Ring P1 Och han var den sista som snackade i P1 den här veckan Vi sänder igen nästa vecka Måndag 20 över 9 Producent idag Gunilla Nordlund Tekniker Björn Nitzler Själv heter jag Pia Sjögren Maila gärna till oss Ring P1 snabela sr.se Och ring gärna jättegärna Till vår telefonsvarare 099 510 10 Den svarar jämnt vi hörs, hej då! Idag gäller det. I Kulturnytt klockan 13.05 avslöjas vilken roman som vinner Sveriges Radios romanpris 2009. Blir det Andrzej Tischys Fält? Elsie Johanssons Sin ensamma kropp eller Malte Perssons edelkransförbindelser. Klockan fem över ett direkt sänds prisutdelningen från Stockholms stadsteaters soppteaterscen. Missa inte det. Förra året var det yscha. I år kan det bli du som blir lyssnars sommarvärld. Och jag är så himla glad och så hedrad. Ring och spela in starten på ditt sommar så kan det vara du som får chansen att göra ditt eget program. Mellan den 16 mars och den 2 april är telefonsvararen öppen. Så börja förbereda dig redan nu. Läs mer på sr.se-sommar.